чекаючи того урочистого моменту. Спільність інтересів і спрацьованість панували на пароплаві. Міцніли товариські взаємини між норвезькими і радянськими моряками. Взаємні симпатії особливо зросли після поранення стюпи. Два тижні боялися моряки за життя хлопця. Він лежав у безнадійному стані. Величезна втрата крові, важка рана поблизу серця, Висока температура викликала великі побоювання. Два тижні лежав він без пам'яті. Лише на третій тиждень стало ясно, що все житиме. Через місяць він уже сидів на своєму ліжку, дуже блідий, ще слабий, але говіркий, з веселими очима і величезним апетитом, який задовольняв котлетами із свіжої ведмежатини. Вершумед дбав, щоб ведмежатина Регулярно надходила до Камбуза, де тепер порядкував кок-норвежець. Всі, хто був на пароплаві, щодня відвідували юнгу. Лише один ландруб, шкутильгаючи на милицях, тримався віддалік і ніколи не підходив до стьопи. Браконьєр відчував, що всі стежили за ним і не довіряли йому. Правда, він не чув, як Лейте колись сказав Карові: вигнати б його на острів. І хай шкандибає до свого шкіпера. Блукатимуть удвох по острову до самої смерті, а то, гляди, пароплав спалить. Але Кар на це не погодився. Він там помре раніше, ніж ти думаєш, відповів штурман. А ми відповідаємо за нього. Острів же наш, радянський, і ми тут репрезентуємо радянську владу. Саме після цієї розмови з'явилась якось у Кара думка, підняти над островом червоний прапор і тим остаточно закріпити острів за Радянським Союзом. Довідавшись про це, Степа почав просити відкласти свято встановлення прапора, поки він одужає, бо йому дуже хотілося взяти участь у цій церемонії. Тим часом матроси зробили міцний високий флагшток, оббитий бляхою, і пошили велике червоне полотнище, на якому ковягін, Намалював серп та молот і літери СР-СР. З дня на день Стьопа відчував, як поверталося до нього здоров'я. Минуло небагато часу, і він уже зміг виходити на палубу. Його вразили приємні фарби й тони полярної весни. Ясний день, блискуча крига, свіже повітря, що значно потеплішало, порівнюючи з зимою. Птахи, які пролітали з острова на море, а потім поверталися назад. «Милуйся, друже, весною», – повчально сказав Запара. «Бо скоро прийде смутне полярне літо». Як то смутне», – не зрозумів Юнга. «Влітку над Кригою майже завжди висять тумани. Цілий день сонце на небі, але його за туманом не видно. Влітку Арктика – країна туманів». Рідко-рідко розганяє вітер туман, і лише тоді блищать море, крига і острови у своїй повній красі. Стьопа прогулювався по палубі, чекаючи Вершомета та Ельгара, що полювали десь уздовж острівного побережжя. Для мисливців настало роздолля. В ополонках чим раз частіше зустрічалися нерпи та моржі, по кризі і берегу острова ходили ведмеді, на скелях гніздилися тисячі птахів. Аж ось прийшли мисливці. Сьогодні їхня здобич становила десяток качок-морянок. «Скоро, Стьопо, на полювання підемо?» – питав Ельгар. Він уже добре ознайомився з російською мовою і тепер демонстрував свої успіхи. «Ей фолер мей свак! Єй хобер дескальснарт го овер!» – відповів Стьопа, Показуючи, що він теж дечого навчився від норвежця. Примітьте. Я почуваю кволість. Я сподіваюся, це скоро минеться. Ото б заговорив ти по-норвезькому із шкіпером Ларсеном тієї ночі, пожартував вершомет. Він би в тебе й не стріляв. До речі, сьогодні ми бачили його сліди. Він спускався з горбів і підходив майже до прибережних скель, що біля нашого пароплава. «Злодіїв і розбишак завжди тягне до того місця, де вони розбійничали», – втрутився в розмову Торба. «Хай тільки посміє підійти».